És dimecres 29 d'abril i a l'informatiu de Ràdio Palafrugell us explicarem que el Centre Geriàtric Residència Palafrugell Gent Gran suma tres noves morts des de dijous i ja en són 25 els residents que han perdut la vida pel coronavirus a la residència palafrugellenca. Música Seguirem parlant de temes relacionats amb la salut, en aquest cas i per explicar que ahir L'Ajuntament de Palafrugell, en la sessió plenària, va fer l'aprovació provisional al darrer tràmit per fer l'aprovació final i començar el procés d'expropiació del terreny per ampliar el cap de Palafrugell. La informació comarcal ens portarà a parlar de la campanya de divulgació des del consorci de les Gavarres per donar a conèixer tots els productors de casa nostra. anem cap a Palafrugell per explicar que el centre de distribució d'aliments reparteix a domicili per evitar aglomeracions. Ho comentarem amb la responsable del CDA Palafrugell, la Marisa Grassot. I acabarem aquest informatiu parlant de la iniciativa per vèncer la soledat dels ingressats als hospitals i ja és que el projecte de Telecomunicat recondiciona els dispositius mòbils que la gent ja no fa servir perquè els ingressats els centres hospitalaris i els centres de salut puguin comunicar-se amb els de casa seva. Comencem aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 29 d'abril i ho farem explicant-vos que el centre residencial de casa nostra ha sumat tres noves morts després de la darrera actualització per part dels serveis de salut integrats del Baix Empordà que ara fan cada dimarts i cada dijous. Així doncs, des de la darrera informació Palafrugell-Gent Gran ha sumat tres noves defuncions pel que fa a positius el CIBE ha detectat a tot el Baix Empordà des de l'inici de la pandèmia 450 casos. L'Hospital de Palamós també hem d'explicar que ha sumat dues morts més respecte a dijous i al centre hospitalari ja hi ha hagut 18 morts des de l'inici de la crisi. A més, actualment hi ha 21 pacients ingressats amb coronavirus confirmats i 11 més que esperen aïllats a tenir els resultats de les proves. Les xifres positives les trobem en les altes hospitalàries, així des del 13 de març ja s'han donat d'alta a domicili 103 persones. Una setmana més... El punt més sensible de la comarca continua sent la residència palafrugellenca. En total, des de l'inici de la crisi s'han produït 25 morts, per tant, com us hem dit, des de dijous al centre Palafrugell Gent Gran han sumat tres noves defuncions. A més, hi ha 44 residents que han donat positius per coronavirus i quatre més que esperen resultats. L'altra cara de la moneda són les altes, i és que en total 11 pacients han superat la Covid-19. Per últim, respecte als professionals del CIBE, la darrera actualització deixa 42 persones infectades per coronavirus, sis de les quals ingressats a l'Hospital de Palamós. D'altra banda, hi continua havent 35 professionals més que resten aïllats pendents de resultats. Després d'aquesta actualització de les notícies relacionades amb el Covid-19, a la comarca i a casa nostra. Doncs moment per repassar un dels temes més rellevants que ens va deixar ahir la sessió plenària de l'Ajuntament de Palafrugell, una sessió plenària que recordem es va emetre de forma telemàtica i un dels temes que es va sortir sobre la taula van ser un parell de modificacions puntuals del POUM que afecten a l'àrea d'urbanisme i en aquest sentit doncs nosaltres ens posarem en contacte amb el seu regidor, saludem Jaume Palahir, bon dia. Hola, molt bon dia. Doncs estem parlant d'aquestes modificacions. D'una banda, eh, sobre l'aprovació doncs, eh, provisional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 i ja estem segu usca com en aquest ple i en el anterior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 De fet, bàsicament, no és massa, massa cosa. Bàsicament, és, és un carril vice, una zona de vianants i, en algun lloc, una zona de descans, d'estar. De, de, mm -hmm. O sigui, els 30 metres no s'utilitzaran tots. Però, bueno, quedaran reservats com a vialitat, però, si un altre dia s'hi volgués fer algun altre tipus d'actuació, no ho sabem exactament. El projecte està molt endavant, perquè ja hi ha fet en el seu moment una, una sentència judicial, que he parlat de fa anys, ho va tirar -ho a terra,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 i el carrer Obici el no els haurà afectat, o sigui, es passarà exactament igual fins a la porta del de que és la, la massa de mm. Perfecte, Jaume. Doncs volíem comentar aquests dos temes amb tu, que van sortir doncs, en aquest ple d'aquest dimarts, aquest segon ple te telemàtic. Jaume, moltes gràcies pel teu temps i seguim en contacte. Merci. Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia, Ai, bon, bon dia perdó. <laughs> Doncs seguirem de prop aquestes dues aprovacions que, com ha dit el regidor d'Urbanisme i Via Pública, eh, Jaume Jaume Palaí, el doncs, proper ple del mes de maig s'ha d'aprovar definitivament la modificació del POM per a l'ampliació del cap de palà i aleshores començaria el procés d'expropiació i també seguirem de prop doncs, aquest, eh, aquesta modificació, en aquest cas inicial del POM a l'Avinguda del, del Mar, a l'autovia de entre Palafrugell i Calella per construir aquest carril bici que portaria doncs a ampliarlo i a fer-lo més, més, més amable. Nosaltres doncs, ho seguirem de ben a prop i us anirem explicant com vagin evolucionant aquests dos temes a la sintonia del 107.8 de l'FM i també a través de radiopalafrugell.ca. I arribats a l'equador d'aquest informatiu d'avui dimecres, és moment per a la informació comarcal destacada de les darreres hores que us portarem a explicar en aquesta sintonia. I en aquest cas, avui posarem la mirada en, en la campanya de divulgació que s'ha fet des del Consorci de les Gavarres. I és que recordem que l'espai natural de les Gavarres és una zona molt rica en empreses de productes alimentaris, les quals s'han vist afectades per l'estat d'emergència sanitària. La modificació de tasques, la limitació de treball presencial i el trencament de canals de comercialització i producció són algunes de les conseqüències que pateixen molts treballadors. No obstant això, el comerç de proximitat està intentant moure's i obrir nous canals de comunicació per poder seguir venent els seus productes. Així mateix, des del Consorci de les Gavarres, on més de 20 municipis... De la zona en forma en part, s'està treballant mitjançant les mesures pertinents per ajudar a divulgar i conservar tant l'espai d'interès natural com tot allò que succeeix dins del territori. El seu president, Pau Preses, es relatava en aquesta sintonia com a través de la campanya Gavarras Kilòmetre Zero es pretén donar a conèixer tots aquells comerços locals, tot promocionant les seves pàgines web i els seus productes. D'altra banda, el Consorci també participa en la campanya Ajudem-nos, triem productes i serveis d'aquí elaborada per la Diputació de Girona. L'objectiu d'aquesta idea és base en donar valor i coneixement al comerç local, als productes i als serveis produïts en el propi territori. En darrer terme, el president del Consorci també recordava en aquesta sintonia que la tasca de divulgació continua oberta a la seva pàgina web, a gabarres.cat, un recull obert a tots aquells productors que vulguin promocionar la seva feina. Podeu recuperar la conversa íntegra que en Rafael Corbí mantenia amb el president del Consorci de les Gavarres, en Pau Preses, a través de la nostra pàgina web, a radiopalafrugill.cat. aquesta entrevista a l'Espai a la Carta. Tornarem ara cap a casa nostra per posar la mirada en el Centre de Distribució d'Aliments de Palafrugell. Ho Comentarem eh, aquesta informació que us portem a continuació amb la responsable del Centre de Distribució d'Aliments, la Marissa Grassot, també responsable de Càritas Palafrugell, que és qui gestiona aquest centre de casa nostra. Bon dia, Marissa. Hola, bon dia.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 Sí, nosaltres, o sigui, nosaltres no, no treballem res uh, càrita sol, perquè m'entenguis. Mm. O sigui, tot, tot, tot, ho treballem tot conjuntament amb benestar social. I és benestar social qui uh, deriva la gent uh, en el centre de distribució d'aliments, o bé la gent que no està empadronada, que no pot anar a benestar social, va Creu Roja, Creu Roja ens deriva, igual que benestar social, la gent al centre de distribució d'aliments. De forma de que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 Uh, a al que teníem l'any uh, 2016-2017 que penso que va ser uh, allà on estàvem més, més, uh, més alts val? Uh, de moment uh, no hi estem arribant encara eh? o sigui, estem al punt però no hi estem arribant ara, les perspectives són que entre 3 uh, setmanes uh, un mes o el que sigui ho superem I, això és el que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 20 que no van poder donar, o sigui, 164 persones que varen venir per donar, més la, les persones que varen trucar i ja no hi havia possibilitat de donar-los-hi de donar -hi hora. No? Aquestes 20 persones que no varen poder donar va ser eh? o bé perquè es veien un parat o bé perquè el que, el que sigui, no? Mm -hmm. Però vull dir que varem calcular amb la Meritxell més o menys eh, si haguessin pogut complir tot, hauríem acabat a uns 200. És una cosa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 Molt bé, moltes gràcies per ajudar-nos. I arribarem al final d'aquest informatiu de Ràdio Palafrugell d'avui dimecres 29 d'abril, explicant-vos que, de resultes de l'estat d'emergència sanitària, la Societat Catalana de Tecnologia ha impulsat un projecte ciutadà i solidari anomenat Telecomunicat, una iniciativa per vèncer la soledat que rep la col·laboració de diferents associacions de robòtica educativa, com ara el Palau Robòtica. Ens ho explica un dels membres d'aquesta comissió, com és en David Llames, professor de l'Institut Baix Empordà. Estem col·laborant amb un projecte que va iniciar la Societat Catalana de Tecnologia. I llavors, el que es calca, el projecte es diu Telecomunicat. Uh -huh. Llavors, el que mirem de fer és la gent que està ingressada a planta d'hospital, no, no a la Susi, sinó a planta d'hospital o a residències de gent gran, i que no tenen disposició mòbil per poder parlar amb la família, vale ni telèfon ni tauleta, el que estem fent és facilitar-los, perquè puguin com a mínim una hora al dia per parlar amb les seves famílies. Segons en David, aquest projecte està donant bons resultats, però la seva necessitat depèn de la localització. Concretament, a la província de Girona, la iniciativa s'ha divulgat a tots els hospitals i residències, però aquests... Ens informava, ens explicaven David que ja estan força ben coberts. Així doncs, de moment no s'ha hagut de fer gaire donacions. No obstant això, la demanda de dispositius antics es manté vigent. Per la pàgina web telecomunicat.cat, sí. vale? pues aquí ja tenen uh, com ajudar-nos, vale? com entregar la tauleta, tot i que digui tauleta, però posen també telèfon mòbils, vale? pues aquí tenen un petit formulari que ells l'omplenen i llavors nosaltres ens desplacem a casa de cadascú, a recollir i ja els acostem perquè es rep programin. A través de la pàgina web telecomunicat.cat, a part d'argumentar les diferents formes d'ajudar, també expliquen quin serà el d'aquests dispositius després que els seus particulars els entreguin. Cap problema perquè sigui molt antic, perquè el que fem és que les l'esborrem tot i posem un sistema operatiu molt, molt, molt senzill de manera que pràcticament només tingui un botó ¿vale? i aquest botó faciliti la videotocada, ¿vale? mm. perquè això poden ser gent gran que no, que no controla i anem tirant això de donacions que fa la gent d'aquí D'altra banda, amb David Llamas també hem volgut saber com ha estat a l'inici del tercer trimestre, que han hagut de fer, com bé sabeu, de forma telemàtica, Llames lamentava que, malgrat l'anunci del Departament d'Educació de la Generalitat, no tots els alumnes han tingut a disposició un aparell electrònic i la connexió a internet necessària per a l'inici d'aquest tercer trimestre. No, no han pogut començar d'una manera amb normalitat. ¿vale? O sigui, aquesta, aquest anunci que ha fet la Generalitat, uh -huh. ells han fet l'anunci, està molt bé, però aquests dispositius encara no han arribat als alumnes. Aleshores, sí. No tenim tampoc notícia de quan arribaran. Diuen que sí, que aquesta setmana, però també van dir que dilluns ja els tindrien. O sigui, llavors hem, hem començat en principi aquest tercer trimestre i encara tenim alumnes que no es poden connectar. Més, malgrat que la majoria d'alumnat pot seguir el curs des de casa David Llames, remarcava que els que més ho necessiten, però, no ho podran fer. A més, la previsió és que, de moment, no es podrà cobrir les necessitats del centre. A més a més, a l'institut tenim unes necessitats i no ens cobriran el 100% de les necessitats, com a mínim en aquesta primera onada que comenten que, que hi ha. Saps? O sigui, estem, estem encara amb, amb la feina a mig fer. Llavors, nosaltres com a docents... Sí que amb els, amb els alumnes que sí que es poden connectar, que són la, són la majoria, de eh? o i sigui, la majoria sí que es poden connectar, però clar, els, els que més ho necessitarien són precisament els que no es poden connectar. Així, per tal que els alumnes puguin treballar de forma autònoma, han hagut d'adaptar els continguts, segueixen, però, a l'espera de poder arribar tot l'alumnat per tal que ningú es quedi enrere en aquesta fas, darrera fase d'aquest curs 2019-2020. Podeu Escoltar l'entrevista íntegra que manteníem amb David Llames i en la que sobretot hem centrat doncs, en la iniciativa per vèncer la solidaritat als hospitals a la nostra pàgina web a radiopalafrugell.cat. I amb aquesta darrera iniciativa solidària que hem comentat en aquesta sintonia de Ràdio Palafrugell, en aquest informatiu d'avui dimecres 29 d'abril, hem arribat precisament al final, d'aquest espai. Nosaltres us recordem que a continuació tota la informació passa per radiopalafrugell.cat. Allà hi trobareu totes les informacions que sorgeixin en relació al nostre municipi i també a la nostra comarca. I d'altra banda doncs, també us convidem a seguir-nos a les nostres xarxes socials. Ens trobareu a Facebook, Twitter, també a Instagram i també al canal de notícies de Telegram